Камъчето по тезика. Беседа от учители държа на предобщи окултен клас на 15 септември 1937 година. Отче наш. Чете се темата отношение на правите и кривите линии. За другия път пишете върху темата полза от лука и чесъна. Правите и кривите линии, това са резултат на нещо. Но то едва сега се зачеква. Геометрията имат съвсем друго значение. Природата си служи с прави и скриви линии. Казвам. Започнете да изучавате числата, които са образувани сега в аритметиката. Например, имате числото 35. Ако и число го обърнете, задното число турите е отпред, а трите турите е отзад. Колко ще имате? 53. Първо имате 35, а после 53. Да кажем... Имате 66. Тогава как може да обърнете? Като го обърнете той число, нито се увеличава, нито се намалява. Имате 11. Както и да го турите, все същото остава. Имате 22, 33, 77, 88. Но при 87 нещата се изменят. Сега, какво заключение бихте извадили? Имате 35. Значи синът е отпред. Трите означава синът, а петте е майката. Отзад. Но ако турите пет отпред, а синът отзад, числото се увеличава. Тогава, какъв извод ще извадите? Че когато синът е отпред, числото има една величина. А когато майката е отпред, числата се увеличават и то по отношение на 3 и 5. Да кажем в числото 12. Едното е бащата, а двете е майката. Три е синът. Имате числото 32. Синът е отпред. Торите майката отпред, но числото се намалява. Какво показва това? че синът е по-умен от майката. Всички числа, които увеличават, са по-умни, а всички числа, които намаляват, не са така умни. Заключението какво е? Те са съвсем произволни. Как ще докажете, че то е така? Вие казвате, че някой човек е прав. Представете си, че имате два камъка с еднаква величина. Да допуснем, че имате два камъка единия прост, а другият скъпоценен и двата тежат по 100 грама. По какво се ценят тия камъни? Не по своята тежест, но по друго едно качество, с което се ценят. Колко пъти сега онзи скъпоценният камък от 100 грама е по-скъп от простия камък, който също е 100 грама. Но сега този скъпоценният камък може да изкуси човека. А простия камък няма да го изкуси. Той няма да накара човека да краде. Но скъпоценният камък ще го изкуси да го откраднеш. Питам сега. Защо е така? Отговорете ми. Защо искаш да откраднеш скъпоценния камък? Защо се изкушаваш да го откраднеш? Ако е прост, не искаш да направиш никакво прегрешение, минаваш се спокойно. Някой път ви обвиняват Ева, че яла от плуда. Този плод, който яде Ева, беше много скъпоценен камък, че като го видя тя, очите й се окориха. И тя го открадна. Първата кражба, която се направи, е от Ева. Този камък беше божествен. Божествените работи не се крадат. Господ казва, няма да ги бутате, те са мои камъни. Разбира се, вие, жените, благодарение на кражбата на Ева, имате тия анализи. Ако Ева не беше откраднала този камък, и до сега без нанизи щяхте да бъдете. То са заключения. Дали всъщност е така, то е въпрос. Сега някой от вас можете да кажете, че е така е казано. Всичко, каквото другите казват, то е въпрос дали е така. Но казвам. Трябва да правите едно наблюдение върху себе си. Вие постоянно се изменяте от детството до сега. Били сте някакво дете, следто и сте станали възрастен и не знаете как е станалото и. Всеки ден се оглеждате и един ден се огледате. Погледнете, той лице беше гладко, красиво. След и Излизат косми, брадата става черна, мустаците черни, а един ден и брадата и мустаците стават бели. Вие не можете да си дадете отчет, защо тази промяна става в хората. Или да кажем, устарявате. Да оставим тия неща, понеже те се отнасят до разните характери. Да кажем, вие се изкушавате да откраднете. Аз имам два скъпоценни камъка. Вие искате да ги вземете. Ако вземете скъпоценния камък, аз кипна. Но ако вземете простия, казвам, нищо, че го е взел. Но ако вземе скъпоценния, правя въпрос. Казвам, «Защо ми стана тъй тъжно, като вземат скъпоценния камък, а никак не се смущавам, като вземат простия?» И обратното става. «Ти, като вземеш скъпоценния камък, зарадваш се. Ако вземеш този простия камък, никаква радост няма да дойде. Като вземеш скъпоценния камък, ти се радваш» а у мене се явява скръп. Но то е по отношение на човека. Ако ти оставиш една кокошка наследница на себе си, на простия камък, на нея безразлично ще бъде, дали ще й вземат камъка, тя никак няма да се изкушава. На една кокошка, ако оставиш наследство един хляб и ако другите кокошки вземат хляба, тя няма да направи въпрос. Обаче човек веднага ще пита: Кой ми взе хляба? Защото в кокошката няма този навик да търси хляба, а в човека го има. Вие казвате: Защото човека е умен. Прави се едно различие от човека, но една кокошка. Да допуснем, че този скъпоценен камък може да го открадне, защото някой път, ако е малко скъпоценно камъче, кокошката може да го глътне. За храносмилане някой път тя взема такива камъчета. Какво ще й допринесе на тази кокошка, ако тя глътне скъпоценния камък? То ще допринесе за нейното храносмилане. Ако ти откраднеш някой скъпоценен камък и го туриш на врата си, или го направиш на пръстен, и на теб ще ти допринесе нещо. Казваш, откраднаха ми камъка. Ами тия, които отиват да събират от Африка всичките тия камъни, не са ли крадени? Всичките камъни са все крадени. Никой не е искал позволение. И златото е крадено, и камъните са крадени. Всичките неща са крадени. И ако ни ги открадна, става ни мъчно. Вие още не сте мислили върху той. Значи Господ е позволил. Кому е дал документ? Той държавата някой път дава право някому да експлуатира нещо, но никой няма документ че са му подарени камъните. Щита, че някой е запазил някакъв периметр, взел го от държавата. Но в края на краищата всичките скъпоценни камъни, които се изваждат, тези, които ги крадат, те са слуги. Господаря никога не краде. Тези, които крадат, бъдете уверени, Камъните за тях няма да останат. Всичките камъни са приготвени за тези, които ще дойдат, които ще бъдат наследници на земята. Всичкото богатство е за тях. Защото всичките други хора само ще употребяват скъпоценните камъни. Може да ги употребяват, но те ще ги оставят за наследство на унези на които принадлежат. Писанието казва, че на унези наследниците на всеки го са дали по едно камъче. И той камъче казва някой, че трябва да се държи под езика. Докато държи човек камъчето под езика, всичко върви добре. Щом изгуби своето камъче от подезика си, Работите не му вървят вече. Вие седите и мислите какво да правите. Ами че толко с богатство Бог е турил в главата ви, богатство в сърцето ви Вие не търсите вашето богатство в ума си. Вашето богатство е доброто, което имате. Другото богатство, което имате в сърцето си, и него не търсите. За пример, често вие отивате да ви врачуват, когато имате един врачовалник вътре в вас. И той е отличен, първокласен врачовалник. Вие ще идете някъде да плащате да ви врачуват и после ще кажете Е, не можа да ми позная. Сега отивате някой път, някой иска да знае дали той ще бъде богат човек. Щом има ум, богат ще стане. Щом няма ум, никакво богатство няма. Казва Добър човек мога ли да бъда? Щом имаш сърце, добър можеш да станеш. Щом нямаш сърце, добър не можеш да станеш. Щом имаш ум, умен можеш да станеш. Но щом нямаш ум, умен не можеш да станеш. Някой пита: Добър човек ли съм? Щом имаш сърце, добър човек можеш да станеш. Сега казвате: Богат човек може ли да бъда? Вие поддържате, че сте родени от Бога. Че Бог е ваш баща същевременно знаете, че сте сиромаси? А се чудя, как е възможно синът на един богат да бъде сиромах. Ако той е сиромах, аз вадя заключение, че той не е слушал баща си. Изпъдил го е баща му, оставил го да работи, казва, Защо баща ми не иска да ми праща пари? Щом баща му не иска да му праща пари, има нещо. Щом сте си ромаси, аз ви казвам на вас, изправете отношенията към вашия баща. До тогава, докато вие не изправите вашите отношения към баща си, вие ще сте болен. Казвам, как ти, който си син Божий, как си болен. Казвам Управи отношенията към баща си и ще бъдеш здрав Ама хората имат лошо отношение към тебе Изправи отношението към баща си и хората ще имат друго отношение към теб Защото в един дом, когато синът не е умен, не почитат бащата Всичките слуги не го почитат и всичките слугини не го почитат. Казвам. Сега трябва да имате една нова мярка за нещата. Мерките, с които мерите нещата, са относителни. Вземете в нашата система за теглене. Ти туди 100 грама, да кажем 1 кило. От 1 грам до 1000 грама. Едно кило е мярк. Значи най-после ще дойде 1 кило. Но като имате 2 кила, едното кило не може да бъде мярк. Имате 1 грам, 2, 3, 4 много мерки имаме. Някъде имаме две кило, някъде е половин кило, някъде 10 г. Така съм сега. Каква е вашата мярка, с която мерите всичките работи? За пример, че един човек е добър. Мярката е друга. Най-първо аз чувствам този човек. а меря светлината чрез очите. Чрез очите познавам, че е светъл. А огъня познавам чрез чувствата. Чрез ръката познавам колко е горещ огъня. Значи с ръката може да познае топлината, но с ръката не мога да позная светлината. С очите ще позная светлината. После, какво е звукът? Не го с окото не мога, но с окото мога да го позная и да направя различие какъв е звукът и какъв е неговият смисъл. Има ли някакъв смисъл или няма? Касвам. Погрешката по някои път е, че искате всичко да разберете с очите си. Всичко до някъде можете да познаете, но с очите си не можеш да познаеш един човек колко е добър. С очите си до някъде само можеш да познаеш, но с очите си и ти не можеш да познаеш колко добър път певец е. Там само с ушите си можеш да познаеш. Има известни принципи на възможност. Но всъщност, в реалността, как трябва да пее? Само ухото може да даде една правилна представа. Та някой път вие хората турите една и съща мярка. Всичките хора не са еднак по-добри. Какво подразбирате? Добротата в човека расте и се развива. Значи и всички хора не са еднакво добри, но той е на степени. Не са еднакво добри. И всичките хора еднакво умни не са. Степени има. Но всеки човек има една възможност да бъде добър. Ние казваме, че не са еднакво добри. Двояко значение има. Значи единият е по-добър. Но по отношение на силата е по-добър. Единият човек има сила да даде повече. Другият дава по-малко. Вие всякога пресмятате. Трябва да извади пет стотинки, да ви даде толкова, сколкото има в джоба си. Ти казваш, как му се откъсна той? Щиташ, че не е добър човек, понеже е малко дава. Искаш да е щедър да извади една банкнота от хиляда лева. Добрият човек е щедър. Единя наричат щедър, другия го наричат скаперник. Може да е право, но може да не е право. Ако аз съм свършил една работа за 5 лева, че ми дадат 6 лева. Съответства на работата. Ако на някого плащат 1000 лева, той свършил работа за 1000 лева. Ти отиваш при някои хора да ти дават. Трябва да си свършил някаква работа. И в света на умните хора, на добрите хора, винаги плащат повече. На глупавите всякога плащат по-малко. Та ако вие сте баща, ни най-малко няма да оставите вашето наследство на вашия глупав син, всякога бащата на най-умния син оставя. Като погледне сина и дъщерята, той на унези, които най-много обича, оставя. Ако бащата в един дом обича повече сина, има причини. Каквато и да е причината, казваме ние. Ако обича някого, той не обича глупавия. Яков обичаше Йосиф повече. Йосиф беше най-умният от всички братя. Бащата казва. Не е слабост. Но защо обичаше Яков Йосифа да се крие причината? Защото онази, от която се роди, той я обичаше. Заради нея седем години паса овцете. Обичаше той Йосиф, защото обичаше майката на Йосиф и заради тази майка обичаше Йосиф. Всички казват, кой е Йосиф? Ако Яков не обичаше майка му и него нямаше да обича, Следователно, правя заключение. Ако някой има две-три жени и има деца от тях и чието дете обича повече, не я обича повече. Сега то са разсъждения, за да се освободим от някой противоречия. Вие казвате, не ме обичат хората. Трябва да има защо да те обичат. По-хубаво опитайте, обичат ли вашите майки? Ако майката обича сина си, законът е пак същия. Казвам, тя обича баща му, слабостима. Обича бащата, затова обича и сина. Питам тогава, ако вас Господ ви обича, могат ли другите хора да не ви обичат? Сега вие се освободете от сегашното неразположение, да ходите и да се месите в чуждите работи. Казвате, еди кой си обича някого. Ако някой обича някого, търсете причината защо го обича. Той обича, но съд него има друг. Вие много повърхностно гледате на работата. Тази обич... Не е от сега. Сега намерете онзи закон, който ръководи работите. Тъй както сега вървим, тази любов, която имате, няма да минат няколко години и ще се изгуби. Понеже искаме да намерим една любов, която не се губи. Любов, която трябва да расте и да се развива. Ние търсим унази любов, унази мъдрост, унази сила в света, която трябва да ни плодмлади, да ни възкреси, да ни повърне живота, да ни направи умни, добри и силни. ту и търсим ние. Аз като говоря за любовта, казвате да се спасим. Не е въпрос за спасение. Всичко онова, което ние сме изгубили до сега, само по три пътя можем да го намерим. Той път е пътя на любовта, пътят на мъдростта и пътят на истината. Това са пътищата, по които загубеното или всичко онова, което Бог е вложил в нас, само по тия пътища можем да развием нашите добродетели. Ако ти не обичаш... Твоето сърце ще изсъхне. Като изсъхне нищо няма в него. Ако ти не мислиш твоя ум, твоя мозък ще изсъхне. Такасна. Вие искате да имате красиво лице, искате да имате красиви ръце, че ръцете са един признак на правдата. Правдата е образувала човешките ръце. Ти, ако искаш да бъдеш справедлив, всякога трябва да проектираш правото на навсякъде, където минеш. Като видиш някъде е криво, трябва да го оправиш. Искаш да бъдеш добър? Няма да ходиш, ти да се кривиш, но ще стъпваш. То е хубавото. Ще стъпваш право и каквато работа вършиш, ще гледаш да я вършиш добре. Като шиеш някъде много ситно, шиеш някъде много едро, Някъде се навиват, искат по-скоро да свършат работата. Не. Ще свършиш хубаво. Пишеш някому писмо, когато обичаш. На него много внимателно пишеш. Когато не обичаш, пишеш бързо. Накрая гледам някое писмо «Е започнато идеално» и накрая дошъл, че го събрал едно до друго и после се извинява, че книга нямал. Не, като пишеш писмо дори два листа, три листа, но изпиши едно хубаво писмо и знай, че един ден всичките любовни писма, които сте писали, ще ги четете, на кино ще ги имате. Един ден всичко, каквото сте вършили, ще го видите на кино. Сега се срамувате да не го знаят хората. Един ден вашите приятели ще ви поканят на гости и ще ви турят на филма. Какво ще бъде вашето положение? Писанието казва «Онзи на когото Господ прости греховете, тия лошите филми значи ще ги заличи. Известни лоши филми ще заличи, а каквото на филма е красиво, то ще остане. Лошите работи само ще заличи, а хубавото ще остане, че като дойдете там, ще въздъхнете. Лошото във филма няма да го има. Но който не се е покаял, между хубавото и лошото ще излезе. Вие сега ще кажете Не ни говори за тия работи и за тия слабости. Човек, който греши, то не е слабост. Той е силен човек. Който греши, не е слаб човек. Който не греши, е по-слаб. Но който греши, е силен човек. Вие казвате Слабост. Ни най-малко не е слабост. Сила има. От сила греши. Казвам сега. Искате да бъдете богати? Учителят взе цигулката. Сега вашите инструменти да си нагласите. Да си нагласите цигулките. Цигулката започва с завършените плодове. Цигулката показва, че човек е завършил нещо. Цигуларят човек показва, че има нещо в него, което зре. Най-високата страна на цигулката показва, че мислим. Вземете тогава сол. Да изпеем думата истина. Пеем думата истина. Ми, сол, до и после обратно. Каква ще бъде разликата? Изпейте песента Тъги скърби. Често в музиката усещате, че нямате енергия. Учителят пее Ре. Искате да мислите най-простата форма. Учителят пе Ми. Искате да събудите мисълта. Или да вземете Фа. Това е за сърцето. Вие някой път искате да хванете някоя работа. Научете се да вземате вярно до. Да кажем, вземете доно сол. Учителят пе сол си до. Всеки тон, който е правилен, има сила и мекота. Тонове, които нямат мекота. Липсва им нещо. Мекотата е качество на сърцето. Трябва да има чистота. Всеки тон, който не е чист и няма мекота, не е правилен. Чистота и мекота на тона трябва да има. Ясен трябва да бъде тона. Учителят пее гамата. Ако вие ми не можете да го вземете, при вас интервалът от времето може да е една 16- или една 32. Мисля, че не може да бъде по-бързо. Учителят пее бързо дом Мисол. При обикновената музика можеш да пееш криво и ще изправяш. Когато сте най-неразположени, седнете и пейте. Докато се измени вашето неразположение да събудите във вас музиката, понеже ще събудите Божественото. Вие, като събудите Божественото в себе си, човешката музика не е построена както другата. Тя е отражение на ангелската музика. Но не е приспособена, нагодена е според трептението на нашето тяло. Някой път светската музика е нагодена според физическото тяло. Някой нисши чувства имат, и песните са такива. Българина винаги като вземе своите песни, намалява мито, а увеличава фато. Учителят свири български мотив. Фато винаги го увеличава, а мито го намалява. Много ум човека не му трябва, но парици му трябва. Пък по малко пари, повече ум трябва. Учителят свири български мотив. Българина и сито намалява. Като се моли, казва. И с молитвата тази работа не става. Като престане да се моли, един човек ще дойде тогава страданието. Ще действа и тогава започват минорните гами. Сега какво искате? Кое ви трябва най-много? Здраве ви трябва най-много. Навсинца здраве ви трябва най-много. Имате една песен – Сила, живот и здраве. Можете ли да я изпеете? Тогава я пейте, понеже не сте здрави. Човек трябва да пее. Учителят пее. Какво ще стане от теб, ти си малко дете, което сега расте? От теб ще стане млад момък, който в света ще се зове от мен болестта се страхува, понеже всякога, когато в мене тя идва, все гладува, се е гладува. Затова нея е страх от мен. Човек трябва да пее. Ще ви дам мото. Христос е човекът на изобилната сила. Христос е човекът на изобилната вяра. Христос е човекът на изобилната любов. Четиреста лекция на Общия околотен клас, 16-та година, държана от учителя на 15 септември 1937 година, Сряда, 5 часа сутринта, София, Искрев,